Розділ 27. Крозія. 70 градусів 5 минут північної широти, 98 градусів 23 минути західної довготи. 11 січня 1848 року. Це ніколи не закінчиться. Біль не закінчиться. Нудота не закінчиться. Холод не закінчиться. Жах не закінчиться. Кроз'є корчився у промерзлих ковдрах на своїй койці і хотів смерті. У моменти просвітлення, яких на цьому тижні було всього декілька, Кроз'є жалкував про свій найрозсудливіший вчинок, який він зробив, перш ніж здатися своїм демонам. Він віддав свій пістоль лейтенантові Литлу, не пояснюючи нічого, крім того, що Едвард не має його повертати аж до того моменту, коли він, капітан, попросить про це на палубі, знову одягнений по повній формі. Зараз Кроз'є віддав би усе на світі за цю заряджену порохом та споряджену кулею зброю. Цей біль був нестерпним. Ці думки були нестерпними. Його бабуся з боку покійного неоплаканого батька, Мемо Мойра, була вигнанкою, яку відкинули, якої цуралися в родині Кроз'є. У свої 80 коли Кроз'є ще був дитиною, Мемо жила за два села від них – неосяжній, незбагненній та неподоланній для хлопця відстані. І сім'я його матері не тільки не запрошувала її на родинні свята, але й не згадувала про її існування. Вона була католичкою. Вона була відьмою. Крозія почав потайки навідуватися в її село, добираючись на попутних возах, запряжених низькорослими конячками, коли йому виповнилося десять. Через рік він уже ходив зі своєю бабусею в ту дивну сільську католицьку церкву. Його мати, тітка і бабуся з боку матері померли б на місці, якби про це довідалися. Добропристойна англіканська гілка його родини зреклась би його, вигнала б з дому і зневажала б його так само, як зневажали його військово-морське міністерство і Арктична Рада всі ці роки. Лише за те, що він ірландець і просто людин. Моя Мойра вважала його особливим. Вона казала йому, що він має дар ясновидіння, називаючи його другим зором. Ця думка не бентежила юного Френсіса Роудона Мойру Кроз'є. Він любив таємничу атмосферу католицької служби. Високий священник бундючно походжав, як ворон на мертвечині, і вимовляв магічні заклинання мертвою мовою. Миттєве диво Євхаристії, що повертало мертвих до життя, коли вірні, причастившись плоттю і кров'ю Христовою, поєднувалися з ним, запах ладану і містичні співи. Одного разу, коли йому було вже дванадцять, незадовго до того, як він утік з дому, він сказав мемо, що хотів би стати священником, а стара жінка розсміялася своїм гучним хрипким сміхом і наказала викинути ті дурниці з голови. «Бути священником – така сама буденна і марна справа, як бути ірландським п'яничкою. Скористайся натомість своїм даром, юний Френсісе, сказала вона. Користуйся своїм другим зором, яким був наділений мій рід упродовж багатьох десятків поколінь. Це допоможе тобі дістатися таких місць і бачити такі речі, яких не бачив ще жоден на цій землі». Юний Френсіс не вірив у ясновидіння. Десь у той самий час він зрозумів, що також не вірить і в Бога. Він пішов у море. Він вірив всьому, чого навчився і що побачив там, і часом речі, які він осягав і бачив, були справді дивовижними. Кроз'є колихався на хвилях нудоти, раз у раз піднімаючись на гребені болю. Він прободжувався тільки, щоб поригати у відро, яке Джобсон, його стюард, залишав біля нього і щогодини виносив. У нього боліла порожнина всередині його їства, де раніше він був певен, перебувала його душа, поки не попливла геть по морю віскі, випитого впродовж десятиліть. Усі ці дні й ночі, валяючись у холодному поту на морозних простирадлах, він знав, що зрікся б свого звання, своєї честі, своєї матері, своїх сестер, імені свого батька і пам'яті про мемо Мойру, за одну лише склянку віскі. Корабель стогнав, бо його продовжувала невблаганно чавити невпинна крига. Кроз'єа стогнав, бо його демони продовжували невблаганно чавити його холодом, гарячкою, болем, нудотою і смутком. Він відрізав шестидюймову смужку зі старого паска і прикушував її в темряві, щоб не стогнати в голос. Але все одно стогнав. Він усе уявляв. Він усе бачив. Леді Джейн Франклін у своїй стихії. Зараз, коли вже три з половиною роки не надходить жодної звістки від її чоловіка, вона у своїй стихії. Леді Франклін нестримна. Леді Франклін удова, що відмовляється бути вдовою. Леді Франклін – покровителька і свята Арктики, яка вбила її чоловіка. Леді Франклін, яка ніколи не визнає цього факту. Крозіє бачив її так ясно, наче в нього справді відкрився дар ясновидіння. Леді Франклін ніколи не виглядала прекраснішою, ніж зараз у своїй рішучості, у своєму небажанні побиватися, у своїй впевненості, що її чоловік живий і що експедиція Сара Джона неодмінно буде знайдена і порятована. Минуло понад три з половиною роки. Командування флоту знає, що сер Джон узяв на борт Еребуса і Терору запасів продовольства на три роки за нормального раціону, і що він мав з'явитися поблизу Аляски влітку 1846 року, що найпізніше, у серпні 1847 Леді Джейн, напевно, вже розворушила і спонукала до дії інертний флот і сонний парламент. Крозьє немов відж бачив, як вона пише листи до Адміралтейства, листи до Арктичної Ради, листи своїм друзям і колишнім залицяльникам, що сидять у парламенті, листи до королеви і, звісно ж, щоденні листи до свого мертвого чоловіка, які вона пише своїм досконалим твердим почерком, запевняючи покійного Сера Джона, що знає. Її любий живий, вона з нетерпінням очікує на зустріч з ним, яка неодмінно відбудеться. Він чудово уявляв, наче бачив це на власні очі, як вона розповідає цілому світові про все зроблене нею. Вона надсилає грубі пачки і фоліанти листів до сара Джона з першими рятувальними кораблями вже зараз. З військовими кораблями, звичайно ж, але також, цілком можливо, з приватними кораблями, найнятими чи то за гроші з особистих статків Леді Джейн, які помітно зменшилися, чи то на доброчинні пожертвування за багатих друзів. Крузія, відволікаючись від своїх візій, намагався сісти на койці і посміхнутися. Його трясло від холоду, як брамсель під час шторму. Він блював у майже повне відро. Він падав назад на свою просякнуту потом подушку, що відгонила жовчу, і заплющував очі, щоб знову осідлати хвилі своїх видінь. Кого ж вони пошлють рятувати Еребус і терор? Кого вони вже послали? Кроз'є знав, що сер Джон Рос закусить вудила, аби тільки очолити будь-яку рятувальну експедицію, але він також бачив те, як леді Джейн Франклін проігнорує старого, якого вважала вульгарним, і обере його небожа Джеймса Кларка Роса, разом з яким Кроз'є досліджував моря довкола Антарктики. Молодший Рос пообіцяв своїй юній нареченій, що більше ніколи не вирушить у жодну морську дослідницьку експедицію. Але крозьє знав, що він не зможе відмовити у такому проханні Леді Франклін. Рос вирішить відправитися з двома кораблями. Крозьє бачив їх відплиття влітку 1848 року. Крозьє бачив два кораблі, що йдуть на північ від Бафінової землі, на захід через Ланкастер-Зунд, де Терор та Еребус під командуванням Сера Джона пройшли три роки тому. Він майже розрізняє навіть назви на носах кораблів Роса, але за бухтою принца Регента, а може, за островом Девон, сер Джеймс наштовхнеться на той самий немилосердний паковий лід, який зараз тримає в полоні кораблі Кроз'є. Наступного літа протоки і фьорди, якими льодові лоцмани Рейд та Бланкі провели їх на південь, розтануть не повністю. Сер Джеймс Кларк Рос так і не підійде до терору Єребуса ближче, ніж на три сотні миль. Крузіє бачив його повернення до Англії ранньої морозної осені 1848 року. Він плакав, стогнав і нестямно гриз шматок свого шкіряного паска. Його кістки замерзали, його плоть горіла, мурашки бігали під шкірою по всьому тілу. Він бачив, що цього 1848 року Божого на їхні пошуки вирушать також інші кораблі, інші рятувальні експедиції. Деякі найімовірніше одночасно з експедицією Роса або й раніше. Командування Королівського флоту було важке на підйом, така собі морська інертність. Але як роз'язнав, що одного разу, зрушивши з місця, флот зазвичай робить навіть більше можливого в усьому, до чого береться. Борхлива діяльність після нескінченних відмовок – стандартна схема дій на флоті, відома Франсісу Кроз'є вже чотири десятки років. Своїм гарячковим внутрішнім зором Кроз'є бачив принаймні ще одну флотську експедицію, яку відправлять у Баффінову затоку на пошуки Сера Франкліна прийдешнім літом – а найімовірніше, пошлють і третю ескадру, яка вирушить довкола мису Горн, щоб зустрітися з кораблями інших пошукових експедицій біля Берингової протоки і продовжити пошуки у Західній Арктиці на відстані тисячі миль від аребуса й терору. Такі рятувальні операції триватимуть до 1849 року і довше. а Зараз тільки початок другого тижня 1848. Крозія сумнівається, що його люди доживуть до літа. Чи буде також послана суходільна експедиція з Канади, щоб пройти річкою Маккензі до Арктичного узбережжя, а потім на схід до землі Волластона і землі Вікторії в пошуках їхніх кораблів, можливо, викинутих на мілину десь у районі гаданого північно-західного проходу? Крозія був певен, що пошлють. У такої наземної експедиції не буде жодного шансу знайти їх тут, за 25 миль на північний захід від острова Короля Вільяма. Така експедиція навіть ніколи не дізнається, що острів Короля Вільяма є островом. Чи оголосить перший лорд Адміралтейства в Палаті громад винагороду за порятунок сера Джона і його команди? Крозія думав, що оголосить. Але яку? Тисячу фунтів? П'ять тисяч фунтів? «Десять тисяч?» Крозія міцно заплющив очі і побачив, наче на пергаменті, що був у нього перед очима, суму в двадцять тисяч фунтів, обіцяну тому, хто зможе надати результативну допомогу в порятунку життів сера Джона Франкліна та його експедиції. Крозія знову розсміявся, що негайно викликало черговий напад блювоти. Його трясло від холоду, болю і усвідомлення цілковитої абсурдності своїх видінь. Корабель стогнав під натиском невблаганної криги. Капітан вже не відрізняв стогунів судна від своїх власних. Він бачив вісім кораблів – шість британських і два американські, які скупчилися навіть далі кількох миль один від одного на якірних стоянках в майже цілком замерзлих бухтах, що нагадували Крозія бухти поблизу острова Девон або, можливо, біля острова Корнволіс. Схоже на кінець арктичного літа, ймовірно, останній його тиждень, за кілька днів перед раптовим похолоданням, коли вдарять морози, і всі вони опиняться у крижаному полоні. Крозія мав відчуття, що це картинка з майбутнього, яке настане за два чи три роки після жахливого теперішнього 1848-го. Чому всі вісім кораблів, посланих на порятунок зниклої експедиції Франкліна, зійшлися до купи в одній точці замість того, щоб розійтися віялом на тисячах квадратних миль Арктики у пошуках її слідів, Кроз'є не мав жодних припущень? Це просто омана, спричинена токсичним психозом. Розмір кораблів був найрізноманітніший – від невеличкої шхуни і суденця розміром з яхту, за легких для такої серйозної роботи, до 144-тонного та 81-тонного американських кораблів і дивного для ока-кроз'є 90-тонного лоцманського бота, на швидкоруч переобладнаного для арктичного плавання. Там також було кілька британських військових кораблів і парових крейсерів. У своїй гарячковій уяві Кроз'є бачив назви цих кораблів – «Едванс» і «Ріскю», ті, що під американським прапором, «Принц Альберт», колишній лоцманський бот, а також «Леді Франклін» на чолі англійської ескадри, що стояла на якорях. Два судна у свідомості Кроз'є пов'язуються зі старим Джоном Росом, маломірна шхуна «Фелікс» та геть недоречна тут яхта «Мері». І нарешті там було два справжні судна Королівського військово-морського флоту – «Есістенс» та «Інтерпід». Наче дивлячись на них очима арктичного крячка, що ширяє у височині, Крозія бачив, що всі вісім цих кораблів товчуться на межах сорока миль одне від одного. Два менші британські судна стоять біля острова Грифін над протокою Береу. Чотири англійські кораблі у затоці «Есістенс» на південному кінці Корнволісу, а два американські кораблі далі на північ одразу за східним вигином острова Корнволіс через протоку Велінгтона від місця першої зимової якірної стоянки «Сера Джона» на острові Бічі. Жоден з них і на 250 миль не наблизився до далекої точки на південному заході, де еребус і терор потрапили в крижану пастку. За хвилину туман чи хмари розійшлися, і Кроз'є побачив шість із цих суден заякореними в межах чверті милі одне від одного одразу за вигином берегової лінії маленького острова. Кроз'є бачив матросів, що біжать по замерзлій ріні під прямовисною чорною стіною Бескиду. Люди схвильовані. Здавалося, він чув їхні крики, що лунали у морозному повітрі. Він був певен, що це острів Бічі. Вони знайшли обвітряні дерев'яні надгробки й могили кочегара Джона Торінгтона, матроса Джона Гартнела й рядового морської піхоти Вільяма Брайні. Хай би якого близького майбутнього стосувалася ця подія, що примарилася в гарячковому маренні, Крозіє розумів, що йому та іншим морякам зеребуса й терору вона нічим не зарадить. Сер Джон залишив острів Бічі з бездумною поспішністю, вирушивши у плавання під вітрилами та під парами першого ж дня, коли крига стала достатньо поступливою, щоб дозволити кораблям покинути якірну стоянку. Після дев'яти місяців зимівлі на острові експедиція Франкліна навіть не залишила записки, в якій би було визначено, в якому напрямку вони прямують. Тоді Крозіє розумів, що сер Джон не вважав за потрібне інформувати адміралтейство, що він відпливає на південь, виконуючи отриманий наказ. Сер Джон завжди підкорявся наказам і вважав, що адміралтейство має знати, що так само він вчинить і цього разу. Але лишалося фактом те, що після дев'яти місяців на острові, після побудови на березі належного Каїрна і навіть залишаючи пірамідку з наповнених галькою консервних банок Голднера, що було свого роду жартом, в Каїрн не заклали повідомлення, що суперечило інструкціям. Адміралтейство і Служба географічних досліджень спорядили експедицію Франкліна двома сотнями герметичних мідних циліндрів спеціально для того, щоб вони залишали в них послання з повідомленням про своє місце перебування і напрямок подальшого руху вздовж усього шляху своїх пошуків північно-західного проходу. А сер Джон використав... Один надаремний циліндр, відправлений на землю короля Вільяма за 25 миль на південний схід від місця, де вони зараз перебувають, закладений за кілька днів до загибелі сера Джона 1847 року. На острові Бічі – нічого. На острові Девон, який вони досліджували на своєму шляху – нічого. На острові Грифін, де вони шукали бухти – нічого. На острові Корнволіс, який вони обійшли довкола, нічого. На острові Сомерсет, на острові Принца Вельського та острові Вікторії, вздовж яких вони йшли під вітрилами на південь у селіто 1846 року, нічого. І зараз у його маренні рятувальники на шести кораблях, над якими нависла загроза також вмерзнути в лід, спрямували свій погляд на північ, до протоки Велінгтона ще не повністю скутої Кригою і Північного полюса. Острів Бічі не дав їм жодної підказки, і Круз'є зі своєї магічної висоти польоту арктичного крячка побачив, що протока Пілзунд на півдні, вниз по якій Еребус і Терор пройшли півтора роки тому під час тої короткої літньої відлиги. Була зараз, цього прийдешнього літа, скута твердою білою бронею на всьому відтинку, видимому морякам з острова Бічі та тим, що пливуть від протоки Барроу. Вони ніколи навіть не розглядали можливість того, що Франклін міг піти тим шляхом, що він міг виконати наказ. Їхні зусилля звідтоді і на всі наступні роки, відколи Крозія бачив їх вмерзлими в кригу протоки Ланкастер-Зунд, будуть спрямовані на пошуки в північному напрямку. Згідно з додатковими інструкціями, сер Джон, якщо він не зможе продовжувати рухатися на південь, щоб пройти північно-західним проходом, має повернути на північ, пробитися через гіпотетичні забереги і вийти у ще гіпотетичніше відкрите полярне море. Кроз'є своїм зболеним серцем знав, що капітани і екіпажі цих восьми рятувальних кораблів усі дійшли висновку, що Франклін пішов на північ. Хоча насправді він поплив у геть протилежному напрямку. Він прокинувся посеред ночі. Його розбудив власний стогін. У каюті було світло. Горів ліхтар, але його очі не могли терпіти світла. Тож він намагався зрозуміти, що відбувається, за самими лише болісно-пекучими доторками до тіла і звуками, що терзали слух. Двоє чоловіків, його стюарт Джобсон і корабельний лікар Гуцер, шматують на ньому брудну, просякнуту, потомнічну сорочку, обмивають його у чудотворно теплій воді і обережно одягають на нього чисту сорочку і шкарпетки. Один із них намагається погодувати його супом з ложки. Крозьє блює рідкою вівсянкою, але вміст його повного повінця відра для блювотиння замерз на камінь, і він неясно усвідомлює, що ті двоє драять підлогу. Вони примушують його випити трохи води, і він знесилено падає на холодні простирадла. Хтось вкриває його теплою ковдрою, теплою, сухою, незамерзлою ковдрою, і йому хочеться заплакати від вдячності. Ще йому хочеться заговорити, але він знову провалюється у вир своїх видінь і не може дібрати чи вимовити жодного слова перш ніж знову забуває їх усі. Він бачить чорнявого хлопчика із зеленуватою шкірою скрученого у ковтюшок під цегляною стіною кольору сечі. Крозія знав, що цей хлопчик епілептик з притулку з якоїсь психіатричної клініки чи божевільні хлопця не рухалося нічого, крім його темних очей, які постійно сіпалися, як у рептилії. Та це ж я. І щойно Кроз'є подумав так, як одразу зрозумів, що це не його страх. Це жахіття якогось іншого чоловіка. Він на мить проник у чужий розум. Йому привиділася Софія Крекрофт. Кроз'є застогнав, закусивши ремінця. Він бачив її оголеною, вона палко притискалася до нього у ставку Качкодзьоба. Він бачив її холодною та відстороненою на кам'яній лавці в резиденції губернатора. Він бачив її, як вона стояла й махала рукою, не йому, у своїй синій шовковій сукні, на причалі Грінхайта того травневого дня, коли Ребус і Терор вирушали у плавання. Зараз він бачив її такою, якою ніколи не бачив раніше майбутню Софію Крекрофт, яка прийшла у його сьогодення. Гордою, зажуреною, в глибині душі задоволеною можливістю бути вбитою горем, оновленою та заново народженою вірною помічницею, компаньонкою та стенографісткою своєї тітки, Леді Джейн Франклін. Вона скрізь супроводжувала Леді Джейн. Дві невгамовні жінки, як називала їх преса. Софія, майже так само, як її тітка, завжди дуже рішуча, сповнена надії, палка та жіночна, ба навіть ексцентрична, ладна йти на компроміс з усім світом, якщо не порятує сара Джона Франкліна. Вона ніколи не згадає імені Френсіса Кроз'є, навіть подумки. Це, одразу зрозумів він, найкраща роль саме для Софії, безстрашної, владної, впевненої у тому, що у неї є право вимагати, здатної десятиліттями кокетувати, маючи бездоганне виправдання своєму небажанню приймати шлюбні пропозиції, чи відгукуватися на освідчення в коханні. Вона ніколи не вийде заміж. Вона мандруватиме світом разом з Леді Джейн, ніколи публічно не полишаючи надії на те, що зниклого сера Джона знайдуть, але навіть після того, як справжня надія помре, все ще втішаючись увагою, симпатіями, владою і становищем, які надавало їй це відкладене вдівство. Крузія намагався проблюватися, але його шлунок був порожнім уже кілька годин або й днів. Він тільки скрутився під ковдрою-калачиком, страждаючи від судом. Він опинився у темній вітальні невеликого затишного будинку на американській фермі в Гідесдейлі, штат Нью-Йорк, десь за 20 миль на захід від Рочестера. Крозія ніколи не чув ні про Гідисдейл, ні про Рочестер, що в штаті Нью-Йорк. Він знав, що це відбувається навесні 1848 року, можливо, всього за кілька тижнів від його сьогодення. Крізь щілину між запнутими важкими портьєрами видно спалахи блискавок за вікном. Грім встрясає будинок. «Мамо, ходи сюди!» – кричить одна з двох дівчаток, що сидять за столом. «Я переконана, що тобі це здасться цікавим?» «Мені це здається жахливим», – відповідає мати, неохайна жінка середніх літ, з глибокою вертикальною зморшкою, що ділить навпіло її лоб від того стягнутого у вузол сивуватого волосся до густих насуплених брів. «Сама не збагну, чому я піддалася на ваші вмовляння?» Кроз'є міг тільки дивуватися з цілковитої потворності американської сільської говірки. Більшість американців, яких він знав, були матросами американських військових кораблів або китобоями. «Швидше, мамо!» Дівчина, що звертається до своєї матері таким владним тоном, це 15-річна Маргарет Фокс. Вона скромно вдягнена, приваблива своєю манірною, дещо дурнуватою посмішкою і не особливо кмітлива, як майже всі з тих небагатьох американок, з якими Кроз'є знайомили в товаристві. Інша дівчинка за столом – 11-річна сестра Маргарет Кетрін. Молодша дівчинка, бліде обличчя якої ледь видно в мерехтливому світлі свічки, більше схожа на свою матір – від темних брів до надто тугого вузла волосся і до ледь помітної морщинки на лобі. У щілині між запорошеними портьєрами видно спалахи блискавок. Мати й двоє дівчаток узялися за руки довкола круглого дубового столу. Крозіє помітив, що мережевна серветка на столі пожовкла від старості. Всі троє заплющили очі. Від удару грому заколихалося полум'я єдиної свічки. «Чи є тут хтось?» – запитує п'ятнадцятирічна Маргарет. Гуркітливий гучний стук. Не удар грому, але різкий звук, наче хтось вдарив по дереву молотком киянкою. Руки всіх на виду. «О, Боже!» – вигукнула мати, бочевидь готова затулити руками рота від страху. Дві доньки міцно тримають її, не даючи розірвати кола. Стіл скрипить від їхньої шарпанини. «Ти наш провідник сьогодні?» – запитує Маргарет. «Гучний стук». «Ти прийшов, щоб заподіяти нам якусь шкоду?» – запитує Кеті. «Два стуки, гучніші за попередні». «Бачиш, мамо?» Шепоче Меггі. Знову заплющивши очі, вона каже театральним шепотом. «Провіднику, чи ти не той самий добрий містер Сплітфуд, який спілкувався з нами вчора вночі?» Стук. «Спасибі тобі, що минулого вечора ти переконав нас, що ти насправді містер Сплітфуд», продовжувала Мегі, промовляючи так, ніби впала у транс. Спасибі тобі, що розповів матері подробиці про її дітей, назвав вік кожного з нас і згадав про шосту дитину, яка померла. Ти відповідатимеш сьогодні на наші запитання? Стук. Де експедиція Франкліна? – спитала мала Кейті. Стук, стук, стук, стук, стук, стук, стук, стук, стук, стук. Стук тривав із пів хвилини. «Це є той спіратичний телеграф, про який ти казала?» – прошепотіла мати. Мегі шикнула на неї. Удари увірвалися. Крозія бачив, ніби проникаючи поглядом крізь дерев'яну стільницю і вовняну тканину спідниць, в обох дівчаток напрочу дорухливі суглоби, і вони під столом по черзі клацають пальцями ніг. Це був дивовий жногучний звук, як для таких маленьких пальчиків. Містер Сплітфуд каже, що сер Джон Франклін, якого, як пишуть у газетах, всі шукають, почувається добре, так само, як і його люди, але всі вони дуже налякані. Залишаються на своїх кораблях в мерзлиху кригу біля острова, розташованого за п'ять днів ходу на південь від того місця, де вони зупинялися на зимівлю першого року своєї подорожі, речитативом виголошувала Мері. Там, де вони зараз дуже темно, додала Кейті. І знову почався стук. «Сер Джон просить свою дружину Джейн не турбуватися про нього», – переклала Меггі. «Він каже, що скоро вони зустрінуться на тому світі, якщо не на цьому». «О, Боже!» – знову вигукнула місіс Фокс. «Ми повинні покликати Мері Редфілд та містера Редфілда, і Лі, звісно, і містера та місіс Дюслер, і місіс Гайд, і містера та місіс Джевл?» Шшш, зашипіла Кейті. Стук, стук, стук, стук, стук, стук, стук, стук, стук, стук, стук. Провідник не хоче, щоб ти розмовляла, коли він веде нас, прошепотіла Кейті. Кроз'є застогнав і закусив свій шкіряний ремінець. Корчі, які розпочалися в його шлунку, тепер проймали все тіло. Щойно він трясся від холоду, а наступної миті вже скидав із себе ковдри. Він бачив чоловіка, одягненого ескімосом. Хутряна парка, високі хутряні унти, хутряний каптур, як у Леді Сайленс. Але цей чоловік стояв на театральному помості перед вогнями рампи. Було дуже жарко. За спиною чоловіка на заднику були намальовані крига, айсберги і зимове небо. Сцену встилав фальшивий білий сніг. На ньому лежали, висолопивши язики, чотири перегріті собаки тієї породи, яку використовують гренландські ескімоси. Бородатий чоловік у важкій парці промовляв з поцяткованого білим по мосту. «Сьогодні я звертаюся до вашої людяності, не до ваших гаманців!» Його американський акцент дратував слух кроз'є так само неприємно, як і акцент тих дівчаток-підлітків. І я їздив до Англії, щоб поговорити з Леді Франклін особисто. Вона побажала успіху нашій наступній експедиції. Можливій, звісно, тільки якщо ми зберемо необхідну суму грошей тут, у Філадельфії, в Нью-Йорку та Бостоні для спорядження експедиції. І сказала, що матиме за честь, якщо сини Сполучених Штатів повернуть додому її чоловіка». Тож сьогодні я прошу вас про великодушність, але тільки заради людяності. Я прошу про це іменем Леді Франклін і в ім'я її втраченого чоловіка в надії принести славу Сполученим Штатам Америки. Крозія знову бачить чоловіка. Бородатий парубок уже без парки, лежить голий у ліжку готелю Юніон у Нью-Йорку з дуже молодою голою жінкою. Ніч дуже спекотна, тож вони відкинули ковдри. І жодних слідів їздових собак. Хай би якими були мої вади, казав чоловік тихим голосом, бо вікно й фрамуга були відчинені в нью-йоркську ніч. Я принаймні кохаю тебе. Навіть якби ти була імператрицею, Люба Меггі, а не нікому невідомим дівчиськом, що займається непевними сумнівними справами, все було б так само. Кроз'є зрозумів, що молода гола жінка Мегі Фокс тільки на кілька років старша. Вона все ще приваблива своєю американською манірністю. Меггі говорила голосом набагато лункішим і глибшим, ніж той підлітковий владний голос, який Кроз'є чув раніше. «Докторе Кейн, ви знаєте, що я кохаю вас?» Чоловік похитав головою. Він узяв зі столика біля ліжка люльку і вивільнив свою ліву руку з-під голови дівчини, щоб набити люльку тютюном і підкурити. Мегі, Люба, я чую ці слова, які промовляє твій маленький брехливий ротик, відчуваючи твоє волосся, що спадає мені на груди, і хотів би повірити їм. Але ти не можеш скочити вище своєї голови золотце. Ти маєш багато рис, які піднімають тебе над твоїм ремеством, Мегі. «Ти вишукана і приваблива, і при належному вихованні була б невинною і природною, але ви не гідні моєї постійної прихильності, міс Фокс». «Негідна», – повторила Меггі. Крозія зараз не бачив її чудових очей, які вражали не менше, ніж її пишні груди, але вони мали б наповнитися слізьми. Нам судилося різне дитинко, сказав доктор Кейн. Пам'ятай, що у мене також є власні сумні обставини, які мене переслідують, як тебе переслідують менші сестра і матір. Я так само відданий своєму покликанню, як ти, бідолашна дитино, віддана своєму, якщо такі театральні спіратичні нісенітниці можна назвати покликанням. Просто пам'ятай, що доктор Кейн, дослідник Арктичних морів, кохав Меггі Фокс, майстриню спіратичного стукоту. Крозьє прокинувся в темряві. Він не розумів, де і в якому часі він перебував. Його каюта поринула в темряву. Корабель, здається, теж. Шпангоути стогнуть. Чи це відлуння його власних стогонів упродовж останніх годин і днів? Дуже холодно. Тепла ковдра, якою його, здається, вкрили джобсом з Гуцером, зараз уже волога та промерзла, як решта постелі. Лід стогне за бортами корабля. Корабель відповідає з того неми стисненого дуба і холодного напруженого заліза. Крузія хотів підвестися, але виявилося, що він надто ослаблений і голодний, щоб поворухнутися. Він може хіба що ледь ворушити руками. Біль та марення на нього і понесли, як на гребені хвилі. Обличчя людей, яких він знав, або був знайомий з ними, або бачив у службі географічних досліджень. Ось Роберт Макклур, один з найбільш підступних та амбітних людей, яких будь-коли знав Крозє. Ще один ірландець, сповнений рішучості досягти успіху в англійському суспільстві. Макклур був на палубі корабля, застряглого серед криги. Довкола здіймалися крижані кручі й прямовисні кам'яні скелі за шість чи сім сотень футів. Крозє ніколи не бачив нічого подібного. Ось старий Джон Рос на кормовій палубі маленького, схожого на яхту корабля, що прямував на схід. Повертався додому. Ось Джеймс Кларк Рос, зараз старший, товщий і похмуріший, ніж Крозє будь-коли його бачив. Вранішній сонце вигравало на зледенілих шкотах Клівера, коли його корабель вийшов з крижаних полів у відкрите море. Він прямував додому. Ось Френсіс Леопольд МакКлінток. Людина, бозна звідки знає Кроз'є, яка спочатку брала участь у пошуках Франкліна під командою Джеймса Роса, а потім вдалася до самостійних пошуків на своєму власному судні через кілька років. Коли? Через скільки років? у наскільки далекому майбутньому. В уяві Кроз'є видива змінювали одне інше, наче картинки чарівного ліхтаря, але не давали відповідей на його запитання. Ось Мак Клінток іде із санним загоном, рухаючись набагато швидше, ніж свого часу пересувалися загони лейтенанта Гора чи Сера Джона. Ось Мак Клінток стоїть біля Каїрна і читає записку видобуту з мідного циліндра. Чи не та ця записка, яку Гор залишив на землі короля Вільяма сім місяців тому? Крозія не міг сказати напевно. Замерзла рінь та сірій небеса за спиною Макклінтока виглядали так само. Раптом знову Макклінток один на крижаній ріні. Санний загін, який відстав на кілька сотень ярдів, ледь видимою за вірусі. Він бачить перед собою жахливе видовище велику шлюпку, міцно прив'язану до величезних саней з дуба і заліза. Сани виглядали так, ніби їх побудував тесля Кроз'є містер Хані, причому не віки. Конструкція саней масивна, вони важать щонайменше 650 фунтів. На них лежить шлюпка вагою ще 800 фунтів. Кроз'єв пізнав шлюпку. Це один з напівбаркасів терору завдовжки 28 футів. Він бачить, що напівбаркас переобладнаний для річкового плавання, вітрила згорнуті, зашнуровані та закуті крижаною бронею. Здершись на скелю і зазирнувши у відкриту шлюбку, наче через плече МакКлінтока, Крозія побачив два скелети. Два черепи, здавалося, вишкірялися до МакКлінтока і Крозія. Від одного скелета залишилася лише купка, очевидно обгризаних і сильно потрощених кісток, недбало звалених на носі. І ті кістки були занесені снігом. Другий скелет залишився непошкодженим і все ще був вбраним у дрантя, схоже на офіцерську шинель з шарами іншого теплого одягу. На черепі трималися залишки плетеної шапки. Цей труп сидів на кормі, а його кістляві руки тягнулися до двох двоствольних рушниць, приставлених до планшира. Біля взутих у черевики ніг лежить купа вовняних ковдр і парусини. Також частково занесена снігом полотняна сумка, наповнена пороховими набоями. На дні шлюбки, між черевиками мерця, як піратські скарби, які слід перерахувати і втішатися ними, лежали п'ять золотих годинників і щось схоже на 30 або 40 окремо загорнутих шматків шоколаду. Неподалік лежали недбало кинуті 26 срібних столових приборів. Кроз'є бачить, знаючи, що Макклінток теж бачить, особисті герби сера Джона Франкліна, капітана Фитц Джеймса, шести інших офіцерів, і його Кроз'є, на різноманітних ножах, ложках і виделках. Він бачить прикрашені таким само гравіюванням тарелі й дві срібні таці, що стриміли зі снігу та криги. Усі 25 фунтів днища шлюбки поміж двома скелетами були завалені різноманітними предметами, що витикалися з кілька дюймового шару наметеного снігу. Два сувої листового металу, брезентовий чохол для шлюбки, вісім пар черевиків, дві пилки, чотири напилки, купа цвяхів, два шлюбкові ножі поряд з сумкою порохових набоїв біля скелета на кормі. Кроз'є також бачив весла, згорнуті вітрила й мотки шпагату біля вдягнутого скелета. Ближче до кубки обгризаних кісток на носі були звалені рушники, бруски мила, кілька гребінців і зубна щітка, пара пантофлів ручної роботи всього за кілька дюймів від розкиданих кісток стопи, а також шість книжок, п'ять біблій і вікарі із Уейкфілда, яка зараз стоїть на полиці в кают-компанії терору. Кроз'є хотів заплющити очі, але не міг. Він хотів, щоб це видіння, всі ці видіння, пощезли, але не мав над ними влади. Зненацьке невиразно знайоме обличчя Френсіса Леопольда Макклінтока, здавалося розтеклося, а потім трансформувалося в лице молодшого чоловіка, якого Френсіс Кроз'є не знав. Усе інше залишилося тим самим. Молодший моряк, якийсь лейтенант Вільям Гобсон, як уже знав Кроз'є, так і не збагнувши, як він про це довідався, стояв на тому ж місці, що й Макклінток, і зазирав у відкриту шлюбку з таким самим виразом хворобливої недовірливості, який Кроз'є бачив на обличчі Макклінтока на мить раніше. Відкрита шлюбка і скелети зникли, і тепер Кроз'є вже лежав у крижаній печері поряд з голою Софією Крекрофт. Ні, це не Софія. Крозія змигнув, відчуваючи, як ясновидіння мемо Мойри пропалює наскрізь його хворий мозок, мов напад пропасниці. І одразу побачив, що поруч з ним гола леді Сайленс. Вони загорнуті в хутра і лежать на чомусь на кшталт снігового чи крижаного прискалка, освітлені миготливим полом ямолійної лампи. Вигнуту стелю зроблено з блоків криги. Пипки на грудях сайленс-коричневі, а її волосся довге і дуже чорне. Вона зіперлася на лікоть і дивиться на Кроз'є з якоюсь ревністю. — Ти бачиш мої сни? — запитує вона, не рухаючи губами і не розтуляючи рота. І говорить вона не англійською. — А я бачу твої. Крозьє відчув її всередині свого мозку і серця. Це було як ковток найкращого віскі, яке він будь-коли куштував. А потім прийшов найжахливіший із усіх кошмарів. Цей незнайомець, цей покруч Макклінтока і когось на ім'я Гобсон, тепер дивився не на відкриту шлюбку з двома скелетами, але спостерігав за юним Френсісом Роудоном Мойрою Кроз'є, коли він таємно прийшов на католицьку месу зі своєю бабцею-відьмою Мемо Мойрою. Однією з найбільших таємниць в житті Кроз'є був цей вчинок. Він не тільки пішов на заборонену службу з мемом Мойрою, але й взяв участь в обряді католицького причастя у найбільш висміюваній і забороненій святій Євхаристії. Але постать Макклінтока Гобсона стояла там, як вівтарний служка, коли тремтливий Кроз'є знову дитина, а не пошрамований чоловік у свої п'ятдесят. Підходив до алтарних перил, ставав навколішки, закидав назад голову, відкривав рота і висолоплював язика за забороненою обладкою. Тілом Христовим, що було чистісіньким, транссубстанційованим канібалізмом для його родини та всіх інших дорослих мешканців села. Але дещо було дивним. Сивий священник височів над ним, а з його білої ряси стікала вода на підлогу перила вівтаря і на самого кроз'є. І цей священник був завеликий навіть з погляду дитини. Величезний, мокрий, м'язистий, вайлуватий. Він відкидав тінь на причасника, що стояв на колішках. Він не був людиною. І кроз'я стоїть голий навколішки, закинувши голову, заплющивши очі і висунувши язика для таїнства святого причастя. Священник, що нависав над ним, із якого стікала вода, не мав у руці обладки. В нього взагалі не було рук. Мокрий привид перегнувся через парила вівтаря, низько схилився над ним і роззявив свою власну нелюдську пащеку, наче це Кроз'є став хлібом жертовним. Господи Ісусе, Боже, всемогутній! Він повернувся до нас, сказав доктор Гуцер містерові Джобсону. Кроз'є застогнав. Сер, звернувся лікар до Кроз'є, ви можете сісти? Можете розплющити очі і сісти. От і добре, капітане. Який зараз день, прохрипів Крозія. Тьмяне світло, що проникало з відчинених дверей, і ще тьмяніше світло олійної лампи з прикрученим гнотом було для його чутливих очей як болючий сонячний вибух. Сьогодні вівторок, одинадцятий день січня, капітане, сказав Стюарт, а за мить додав. Рік відріз два Христового 1848 «Ви дуже хворіли увесь тиждень», – сказав лікар. «Кілька разів протягом останніх днів мені здавалося, що ми вас втратили». Гуцер дав йому попити. «Я марив», – прийшов до тями Крозіє, сьорбнувши крижаної води. Він відчув власний сморід, яким просочилася промерзла постільна білизна. «Останні кілька годин ви стогнали дуже голосно», – сказав Гуцер. Ви пам'ятаєте, бодай, щось із свого малярійного марення? Крозія пам'ятав тільки відчуття польоту і невагомості у своїх снах, а водночас і відчуття важкості видінь, які щазли, як колапті туману, пошматовані сильним вітром. «Ні», – сказав він. «Містера Джобсон, будьте ласкаві, принести мені гарячої води для вмивання. Ви зможете допомогти мені поголитися? Докторе Гудсере? Так, капітане?» «Чи не могли б ви сходити на ніс і переказати містерові Діглу, що його капітан цього ранку хоче отримати дуже ситний сніданок?» «Зараз шоста склянка вечора, капітане», – сказав лікар. «Менше з тим, я хочу дуже ситно поснідати. Галети, картоплю, якщо залишилася, каву, якусь свинину, бекон, якщо в нього є. Так, сер. І ще доктор Гуцер, сказав він лікареві, який уже був рушив до виходу. Чи не були б ви також такі ласкаві попросити лейтенанта Літла прийти до мене за рапортом про події, які трапилися за тиждень, коли я не здужав, а також передати йому, щоб приніс мою річ?